långa wallets. Ja, det Trots. är då bra faktiskt. Trojka podcast. Jämt det är vanligt. Det är ju inte särskilt. Ja, men det är vanligt. Ha kära. Jag, var va. ja, jag tror att det tystnar när du bygger upp så att det blir bättre. Ja. I och med jag pratar lite. Ja, ja, prata. men till podcast. ja, det är bra. Nej. Men välkommen till Trojka podcast. Ja, det är annorlunda. Ja, bra. Hur lägger det är jag alltid säga. Ni ser ni är ni så trötta lite. Men har börjat med Jo, det klockan är tidigt så det är trött. Klockan är tidigt. Nej, jag mår bra. Jag är betydligt mycket. Jag känner mig både betydligt mycket piggare än båda er faktiskt. Och åker framdelen också. Han ser också trött. Men åker kommer ju ner här lite lite rasslande lite sent. Ja, Bara fem minuter. En trollkar är aldrig sen. En trollkarl kommer alltid när han när han säger i så ringen. En kommer alltid när han Menar det? Ja, mm -hmm. Så han är egentligen alldeles sen? Nej, precis. Det är lite som åka. Ja, Åke menar att komma tio över. Fem mm. över. Åtta. ni är i alla fall 20 av nu på morgonen här. På mm. onsdag. Ja. Det är tidigt. Nej, det är det inte. Jo, det är tidigt. Det är tidigt jag, när man är lina, ledig så på förmiddagen. Så. Då är det tidigt. Jag går ju så gott som på lunch snart. Ja, jag brukar väl vakna typ nu. Ja. Va precis, vi har olika liv alla tre. Vad så har det. hänt då eh, senast vi sågs? Ska jag börja? Det har faktiskt ja. inte hänt så mycket. Jag hade hoppats ja, det det. på att det, det har ju hänt. Det, jag, var ju på lite, jag ska komma in på det senare. Lite föreläsningar. Och, du måste berätta om det. Ja, berätta om det. Ja, jag ska berätta om det. har du ekologisk käk? har <laughs> du det? När, när, producerar, när producerar, <laughs> eh, ja, jag måste göra er och <laughs> kanske lyssnarna besvikna också. Jag, var, han, jag kunde inte gå på den. Du Av, det. Du skämt inte. Nej, så var det du absolut inte. Det så var det absolut inte. Ja. Av eh, personliga skäl. Jävligt synd. Så det var lite, den brände jag. Men jag var på en annan förläsning, men jag kom in på det sen. Mm. Uh, jag, har, jag har fan bara jobbat, alltså. Jag har inte, jag har inte gjort så mycket. Marcus, men Johan, Johan, Johan då? Bra, Ska jag ja, ta den först? Ja det, det, ja, det har inte hänt så mycket egentligen. Väldigt segstartat här känner jag. Ja, det det. Men låt det, komma. Låt det, det kommer. komma. Det kommer. Som trögflytande sirap. <laughs> <laughs> ja, ja. Like hand through your arm and glass. Pusser <laughs> i this of a life. Vad fan är det våra värsta år. Eller det? Våra bästa år. Våra bästa år. Okej. Ja, du ska ju ja, svara på hur du gjort var det gjort för veckan. Om ja, nej, jag ja, jag fick en fråga. Ja, jag fick Ja, men lite, lite, lite slöd. Nej, jag har inte gjort skit. Så det är inte så... Jag har jobbat. Du jobbar på flammaren har du gjort. Ja, det har jag också gjort. Ah. Så det... det har varit den lugnaste helgen sedan vi startade tråkan. Så Konsumerar konsumerade någon som helst alkohol? Ja, det gjorde jag väl. Jag drack. Tre bärs upplåtsvin gjorde jag. <laughs> <laughs> Men det är från klockan fyra till klockan sent. Så det var helt okej. Okay. Ja, det var en vuxen fylla. Ja, ja, nej, det var inte full. Nej, precis. Men äh, din föreläsning, där ja. den andra föreläsningen, gick du bra? Ja, som den med gick jag med på. Tommy. Tompa, den gick jag på. Uh, fick en uh, sk skrattanfall. Jag skulle faktiskt berätta om det. Uh, det var, jag satt bredvid en kille uh, som ja. jag ytterligare bekant känner. Och så sa han så här, den här killen speken på en annan. Han är alltid på såna föreläsningar. Han ställer alltid frågor och har en väldigt så, speciell röst. Mm. Uh, och jag var rätt trött. Det var rätt tidig morgon. Och tro fan att den här killen äckte på handen så här. Ni, ni, ni, ni. Mm. Jag påminner lite om det här Youtube-klippet med han som har jätteljus röst och han som har basröst. Så jag fick ett skrattanfall faktiskt. Det var länge sedan jag fick sånt här skrattanfall som man fick i skolan. När man så här okontrollerbart inte får skratta den kan inte hålla sig Och det blir liksom en CS Jag börjar nu bara av tanken av, Så jag försökte med alla de här tricken: så här, Bita under underläppen, tänka på något tragiskt Eller sorgligt och, så här, för, Jag måste tänka på något annat, men det går inte men det är, vad, vad var det den handlade om? Föreläsningen då? Det var om ledarskap och mångfald Så det var egentligen det var, Han så, drog en massa typ, anekdoter Kring eh, hur han har haft som fotbollstänselagstränare eh, han pratade inte så mycket om det Han pratade typ om staten Och sen var det så här roliga historier kring mm. staten Man har hört dem tusen gånger, ni har garanterat hört dem också mm. uh, Och sen, vad sa du? Berätta En är när de ska möta, de möta Vilka är de har i, i Senegal De har i, i VM 80, 80. Minion mm. <laughs> 2002 ja. Ja. Så, så ställer de sig Det är ju förlängning, så ska de ställa sig en ring måste ha, han måste ha en spruta för I Argentinamatchen innan har jag hoppat in i stolpen så då, och då vill de inte visa Jätta det till Senegal alltså. Så då ställer de sig en ring Och så kommer läkaren in och ska ta, ge sprutan Till Magnus Hedman målvakten då. Mm. då säger Zlatan, aj för fan Jag kan inte kolla på sånt där Fan jag var dålig Zlatan Nej för fan, jag är ju bara 21 då. Jag kan inte kolla på sånt där det var väl inte så jävla roligt men ja men det var är, jag tycker inte roligt någonting men men du lät mer som David Bater än jag är jag är dålig ja. Ja, det. Men, men, det eh, jävla dålig på att imitera jag aldrig... ja, jag är jättedålig dålig också ja. Ja. jag såg det faktiskt Johan. Johan här liksom... Johan din Zlatan imitation då oj ja, fan hade jag fan har du gjort det nej jag menar nej just inte jag heller ja, nej men alltså nej men, <laughs> men man gör det inte i alla så nej men jag vet inte Nej, du, du fan prata. Du fan prata. Du fan prata. <laughs> <laughs> Nej, jag fan ingenting alls. Du läste som typ så här Jare Litmanen alltså mm. det finne. För det är ju så. Han jag vet inte. Jag jag, jag är förjävla dålig Jag Jag alltid vill venet kunna imitera folk. Jag får det är... träna lite. Jag tror det är som liksom nyckeln. Man tränar, tränar, tränar. Dåligt att det. Nej, men grejen är väl det bara lik den troubadour som bara spelar samma låtar. Så mm. oftast de som imiterar låter ju likadant. Alltså det är ju stående ja. men hans Zlatan och Henker bara för att det är skonska tycker jag de som imiterar. Han nu heter han Göran, Göran. Det är liksom som, som typ Robert Gustafsson att han egentligen bara har fem, sex olika karaktärer som han kör hela tiden. Mm -hmm. Han har ju typ ja. fem olika röster. Ja. Han är som lite en liten ja, Vi får jobba på våran Zlatan... Imitation. Jag sågade ju faktiskt Johan här i, när var det, det var i fredags va? Uh, för du skulle ju du skulle imitera en cygenare, eller en rom här förra veckan Ja Och jag tyckte, jag tyckte att det var jävligt dåligt det lät ju inte så, så romskt Nej jag, jag skulle säga att det var mer så här. De är mer så Jonas Gadel Fast du pratar om, du pratar om kanske om finska romer då? Ja det är klart Ja finns det svenska romer? Nej, det gör den. Okej. Okay. det. Hur låter det finskroman? Land... <laughs> Landslöst folk. <laughs> Hur låter det finskroman? Och inte ett minut. Så vill du köpa klocka alltså. sig. <laughs> du får köpa 2.40 när väl. Kan få ett bra pris. Det är från 2024. Ja, den har det jobbat. Den, den har jobbat på lite mer än slatten. Ja, ja jo, jo, den har den, den har ju den har ju haft det på ett timmar på i alla fall. Ja, ja. På ja, men alltså, jag har svårt för skonska. Du eh, från det ena till andra var och, och var och käka idag checka i i innan vi skulle springa till Tuken bortit. Ja, visst. Fan vad det är. Det känns ju hela business att äta hotellfrukost på framförallt månader vadras månader. Mm -hmm. Man känner sig så jävla, alltså jag alltså väckte in i roll. Jag gick och hämtade dagens industri. Satt där så här bläddra bara. <laughs> det är mm, leta till kultursidan alltså. Nej men kultursidan <laughs> men, <laughs> det är. <en. laughs> Nej men det är ju en sklut. Det är så hela Jag ska fan börja göra det. Inte <laughs> det dit jag. Du tänker så Du är lite så liksom, tänk du tänker ju Såhär, att de, de undrar vilka, vem jag är Och jag undrar vem de är Nej, jag tror mer att de är så här. Vi är på samma nivå som han där borta i den tröjan ja. han, han sitter också och slår i det Eller så det genomskådar om de det Men han vill inte ens läsa Dagens Industri <laughs> Det vill inte vi heller, vi har den bara här för att alla andra har den Jag ser så här brydd ut med så här i ett V så här. Oh, nass, Nej men det är 100%. Ja, det var lite så <laughs> Lite så det kändes Ser man alltid... Ser man irriterad ut så ser man upptagen ut. Ja. Som George Costanza sa i Seinfeld. Det är sant. Det är jävligt sant. Det är jävligt sant. Mm. Man går inte och ser irriterad ut på jobbet. Skakar lite på huvudet. Mm. Det är bra. Bär är bra. gärna ett papper från en punkt till en annan också. Det låter lite som AstraZeneca. Ja, verkligen. Mm. Har du besökt livscoachen och mer då? Ja, i onsdags. Alltså, mm. är, det det, en en en är det en gång? En jag, ska gång. Dit, jag ska dit i eftermiddag också. Mm. Spännande. Ja. Vad ska ni prata om idag? Jag vet inte, men läxan förra gången var att lära mig säga nej. Mm -hmm. Eller lära mig säga nej. Det är bra, läxa, nej. Jag, ska, jag ska inte lära mig säga nej. Jag skulle, du är fan, fan sämst på att säga nej. Jag är ju det. Men, men, det ett jättebra jag tycker... sätt Johan att eh, du raserade precis allt som livscoachen har lärt honom. Nej men han är ju för fan sämst på att säga nej. Det, det är man kanske också här. för att du är motiverad för det är ju sämst på det. Men, det ofta mot... ringer man till honom, nej men jag löser det, jag löser det. Ja. Och sen så löser du inte det. Jo, fast det kan man inte säga. Du <skratt> Åt... tar ju lite vatten över huvudet. Ja, fast åtta fall av tio så löser jag det. Jo, sen, jo, är men... det saker som är... sen stoppar jag inte huvudet i sanden, inte så att jag så här, bara försvinner. Så här, puff. Äh, jo. Nej. Det om... Jag skulle in och köpa kläder hos dig i söndag är inte med ja, det är det. inte första gången var ringer. Men går... säger jag kommer och sen när man ringer honom, svarar han inte han. du kan ju inte jämföra att köpa kläder på en söndag. Med du, typ du är ju såhär... lite känd av att inte svara i telefon. Ja, men jag ska han Det märks i alla fall att livscoachen har träffat någonting här som <laughs> är riktigt för Buffett och för hans umgänge. Det är jättebra. Alltså, ja, ja, det är viktigt. Jag, jag, har också, jag har faktiskt också svårt så här nej ibland. Ja. På jobb. Framförallt på jobbet. På jobbfrån, det är väl det Då som... tar jag alltid på mig grejer men det är väl också bara för att man vill... vara hjälpsam ja, att ställa upp, tror jag. För man vill mm. inte vara mm. han som... Man vill, vill... Man vill inte vara man vill inte vara den där som... Nej, jag ingår inte i mina arbetsuppgifter. Nej, jag, hat... jag är absolut inte mm. sån. Men man borde vara mer så, tyvärr. Ja, eller man borde i alla fall tänka efter innan. Ja, för det precis. Kan jag göra. Jag kan så här... Ja, och så bara... Ja, precis. ska så, här, då? <laughs> och så känner jag jag bara, men det är lugnt, det är lugnt. Du behöver inte förklara det. Jag tar det. Så bara, ja, oh, fuck. det kan så. vara så banala saker också. Som typ... Det var en kille på jobbet som... Hans dotter, jag har precis tagit studenten, var jag här var jag i somra, som tog studenten i juni, som sminkhös. Eller jag vet inte vad det heter, make-up-artist. Mm. Så ah, hon har ingen jobb. Och du vet, då tar jag på mig, jag bara, ah, men jag kan kolla upp det där. Nu kollade jag upp det och det, det fanns ingen jobb. Men bara där så här, i efterhand kan jag säga så här... Ja, precis. Tjänster snälla... Det finns ju ingen så här, anledning varför jag egentligen ska kolla upp det. Kolla upp det. Alltså det är Nej, det, det är inte men, det. Tänkte på en sak. Men säger ni även ja till alltså typ på det så här jobbrelaterat nu. Om någon ber dig, ja men kan inte du skura toan? Du vet att men det är inte din uppgift. Men bara för att vara snäll så säger du ja och sen går du skitarg på det. Nej, jag är inte arg och på det. det, det, det och det är så här, vad fan gör jag här? Det är inte mitt jobb. Det på om, om vi säger så här, om toan alltså, om ja, minst... som exempel bara, vi vissa får grejer som Nej, ja, jag förstår. Mm. Om det är om det är en sak som bevisligen behöver göras och mm. som inte vi har som inte någon annan har gjort, då mm. kan man väl ställa upp någon gång. Absolut. Ja, men att det skulle börja bli min sak att göra. Det men skulle nej, jag nej, förstå, alltså, men du tar på små grejerna så här Om som, jag, om jag har du tid blir, så, du blir irriterad, Nej, då skulle jag säga så du skulle väl fråga mer så här varför? Alltså jag skulle nog inte bli irriterad över det alls. Jag, det kan... jag, bli, jag kan ju säga också ta på mig grejer och kan jag gå runt och vara skit för att vad för jag gör det här liksom? jag kan nog bli mer irriterad på mig själv i så fall mm. alltså, det är så typiskt jag att ta Aj. på mig och skura till detta. Ja, jag blir arg på alla andra, förutom mig själv. <laughs> alla andra är <spel laughs> <andra>. inte ditt. <laughs> ja, ja, men så tror alltid. alltid. <laughs> ja. Så du skulle säga nej i alla fall? Ja. Mm. ja det har, var... du, har du sagt något nej då? Ja, faktiskt. För det, kanske, det, var, det är ju de här små grejerna. Det, det var någon som frågade om jag skulle spela golf i helgen. och sa jag nej. Jag kände inte det, där det mm. tid, men det är så man börjar. Det är bra faktiskt. Det är, så man börjar. Det är små steg som man ska ta. Mm. Och Stort. så pratar de om också att jag skulle... jag skulle också ifall jag, Det kom upp en fråga, så här för ofta så kommer ju frågorna ganska snabbt. Alltså det blir så här... Ska du med på det där? Mm. Uh, och då ska man säga så här, jag återkommer, jag får se. Uh, mm -hmm. Det är man lite sämre på, men det ska jag börja jobba med. Så vi får se vad dagens uh, session har att erbjuda. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag hoppas det, vad kul. Mm -hmm. jag, jag hoppas jag det går det... Får ju liksom följa med på den här Självklart. resan, din livsskott. Självklart. Alla får följa med i min uh, utveckling som är... Mm. Något som, Till det bättre. Ja, det är klart att det är det, annars får inte gå dit. Det tror jag. Kanske vi kan plocka upp lite saker också och lära oss själva någonting. Ja, det kanske vi kan så bli. Såg som, såg, såg, vi såg de där små sugfiskarna på hajarna när jag plockade upp maten efter. Vi betalar inte, men vi, vi tar gärna guldkonen sådär. Det blir fint. Jag var upp och klippte mig i fredags också. Eh, hos min legendariska frisör, oj oh, förlåt, den är den är sjukt rolig. Besökte den. Ja, <laughs> ni måste ju få höra nu när ni säger att den är sjukt rolig. Ja, inte välkommen där. Johan, det var ju där. Johan skrek: "Petter, när Petter kom in. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> När Petter. Att just att Petter. Ja, och, och grejen är att ju det är, det är en ganska cool salong så att liksom att Petter kommer in är ju inte en stor grej. <laughs> Johan kunde Men där? men det är ju inte grann. <här> no, alltså, no, vi alltså, kollade no, Petter, men... du var ju Petter. Jag skrek inte Petter, vi gjorde inte Men du sa det kanske här. Ja, du sa Petter. Ja, men, ja, men, men det, var var det. är väl en liten salong? Eller? Då, ja, den är skitliten. Skit. Liten, skit. Så, då då, det är då låter det kanske som att du skriker nästan. Ja, men det är det en sån här, nu, vi måste ju säga att, det är, att det, är, det är en viss nischad salong. Ja, men det, är, det är inte den här genomsnittliga salongen i Södertälje. Tänk dig barbershopfilmen. Om de inte har sett den då? Du ska förklara. Vi det? Det, är, det är ett litet ställe som det är bara, bara 99 är svarta som klipper så där. Mm. Och Peter eh, då. Och, och Johan. Mm. Petter Johan nej. Jag, jag fick, inte klippa, jag fick inte klippa. mig. Det var lite nej, när det var min tur. Då drog han till och han bara jag hör för jag, jag sticker så gick han. Mm. Så jag, så, jag, jag tror att det var det Petter Green som fällde. Nej, där. det var faktiskt, det var inte den gången. Det var inte den nej, gången så här. Jag har varit med där ett par gånger. Nej, det var det där livet på Mattias en gång. Ja. ja, stort. Ja, det var det jag, jag simmade när, när jag klippte mig. Mm -hmm. Där en gång. Det räddade Johan mig. Vad gjorde? du? jag skulle hade jag får, ska jag berätta, det skulle du berätta. Jag kan jag kunde hoppa in. Ja, jag kan K börja, jag men jag kan min, så förfina runt den här så mycket liksom. Det, i alla fall så jag hade deffat då. Det var faktiskt det var, var mitt i sommaren. Jag var precis ja, i den deffperioden def Jag skulle till Gotland så jag, var, jag hade precis gjort en tio veckors deff. Och de som har deffat vet att man är ganska trött efter efter en deathbowl. Alltså Han som inte ätit kodidrater på tio veckor. Så man är helt förstörd i huvudet. Uh, hur varmt som helst. Vi hade suttit på tåget upp. Jag vet inte varför vi tog tåget upp. Skitsamma. Vi tog tåget upp. Uh, allt var varmt. Rain var med. <laughs> bara det. <laughs> energi. Och rain var med. Jag <laughs> ville ju bara. <laughs> så satt jag där i. Uh, jag satt där i. Uh, I uh, frisörstolen. Salongstolen. Vad heter det? Frisörstolen. Mm. Och i alla fall känner att jag är så här. Oj jäklar vad jag är snurrig. Jag kollar, läpparna började bli blåa Och, och så blev jag så här, paniktörst Så jag bara, jag måste ha vatten Så mm. jag frågar han jag bara Är det okej okay går och dricka vatten uh, Han bara, ja absolut mm. Då kommer han i alla fall till oss, nu tar jag över uh. Och så tittade jag och det är nämligen varsin vattenflaska Men som vi hade druckit ur Och då tittar han bara, och bara Ge mig vatten, bara Liksom fräser ur så jag bara, är ju slut bara, Men ge mig vatten, sa jag Och då ser man börja börjar himla upp med ögonen Och bara Ja. Sen vaknade jag upp så hade jag en Massa folk mm. runt omkring mig Det ja. jag om dig. <laughs> Okej. Och, och sen då? Och sen fick vi sitta utanför ja, med dig att jag Och, och pyssa vatten i ansikte på shit, Det tog verkligen <laughs> hela var Det Var verkligen en livräddningssituation? <laughs> ja, ja, jag han hade bara huvudet i kaklet så, Men det kom du, jag där och bara smack Jaha, du räddade redan och så Ja, han, ja, det är min... han ramlade så tog jag, tog jag tag tagen. Ja, för ni, miss, ni missar ju den detaljen Som ändå står i handla då Att <laughs> <laughs> hans liv, den glömde du berätta det var, den var inte dramatisk. Med alla dramatisk. Men, men det var bra, stort jobb. Stort. Jag fick äh, jävla konstig situation. Det börjar i alla fall, jag kommer upp och ska klippa mig i fredags. Uh, jättemycket folk där, det är, det är ju superpopulärt. Skor, du på att på simma igen. Ja, jag måste berätta det. Men det börjar i alla fall med att jag, det är mycket folk där. Så då kommer jag in så här. Det börjar med att det kommer en kille fram till mig så här efter ett tag. Han bara, kör, det är bra. Hälsa på mig som att han känner mig så här. Jag inte på det, jag bara det kan ju mot förmodan vara någon som, för jag tyckte han sa så spelar du fotboll fortfarande? Jag svarade på den här frågan och jag vet inte om han frågade det. Så då tänkte jag så såhär, det är säkert någon, någon via något fotbollslag som man mött någon gång i tiden. Och så bara, ska du klippa det frågan? Uh, så jag bara, ja. han bara följde med. Så jag bara, Jaha. så bara för att gläda före ur gräddefil här. För det var ju att säga att det var 20 pers före mig. Inte med mig det, jag kommer in sätter mig på stolen. Då blir det så här Då börjar de tjafsa på typ franska Alltså mm, han som fyrsta. har salongen och, eh, och den här killen som har Frågat om allt är bra med mig Då visar det sig att han inte ens är en frisör Alltså han, inte, han försöker tjata sig till Och få ett jobb där Och han vill visa vad han går för med mig Det är liksom en tryout Äh, och det, jag sitter där som en jävla och vet, Där kommer det mitt det här jag kan inte För det kommer det här för då, säger, då vänder han sig, efter att han stått och tjafsar på franska Jag börjar uppfatta, likt när folk tjafsar på syrianska Så kan man uppfatta mm -hmm. att de pratar då, då vänder han sig om Och så säger han så här: är det inte okej okay att du klipper dig Hör Med mig och jag bara, jo Säger jag som inte kan säga nej ja, jag alla fall Och då säger jag. han som har salongen, nu blir det väldigt rörigt Men ja. Sharif som har salongen Han bara, nej det spelar liksom ingen roll Han bara, går till ikas och söker ett jobb så får du inte börja jobba direkt ja. Så han sa nej i alla fall jag bara, och gjort. Så jag var nära att bli en sån här äh, Försökskanin, Försökskanin. Nej, <laughs> Hade haft så här fantafysyra Ni i den här reklamen när man är En massa tufft så här. Inte alla fall, Så jag satte mig där efter ett tag Jag fick faktiskt gå lite före ändå så sätter man in i nästa gång. Det blir jättevarmt där inne nu, för det är inte, Jag vet inte, jag är så dålig på kvadratmeter Men jag säger att det är 20-25 kvadratmeter Det är väldigt, väldigt, väldigt litet. Det är väldigt litet Det är som ett rum nästan ja. det, är det är ett, det är ett, ett rum I ja. uh, alla fall, så jag sätter mig där uh, Han sätter den här uh, vita grejen man har runt halsen det de kanske är gammalt. Vänta nu, här, vem är det som klipper dig? Det är en annan kille. Ah, okay. Det är en tredje kille. Jag tror du tillät det. Nej, nej, nej, nej. nej. Han fick inte. Amatören. Uh, så han sätter en stenhårt kring halsen. Och redan då reflekterar jag till sig. jäkla var den sitter tight. Alltså, mm. Så efter ja, säg, efter 5-10 minuter när den börjar klippa mig. Då börjar jag säga, jag får börja få andningsnöd så här, mm. så här. Så jag bara, fan, det är svårt att andas. Så här, och börjar jag börjar se såhär, här, ådren i min i pannan börjar dunka. Men och... du vill inte säga något? Jag vill inte säga Nej, någonting. För det är obekvämt. Det är jävligt obekvämt att säga till där. Och framförallt i ett sånt ställe. Såhär. Men du är klippt dig där så många gånger. Ja, att men det är... är samma ställe som tycker att du skrattade. Jag ser med min frisör. Men alltså, jag, jag hade ju bara slitit av den. Ja, fast det var nästan så. Det var nästan så det kändes. Men jag bet ihop. Alltså, jag har inte börjat slita av det Jag har inte bett honom att <skratt> lösa alla fall, efter ett tag så säger jag för jag, jag börjar liksom vända med fötterna Jag börjar bli så obekväm i stolen Så då frågar han kan du släppa lite på den? <skratt> ja, det var bra <skratt> ja. Så han släpper lite på den Men det är alldeles, det är alldeles, han släpper alldeles för lite på den För att, för att jag ska kunna få typ luft du förstår inte pikerna, de vill ju inte ha det där. <laughs> jag Försöker strypa sina egna kunder. Och sen efter sig att det tar två, tre minuter till. Då är mina... Jag ser att läpparna är helt likbleka. Nej, shit, eller blåa. <laughs> ansiktet är, det är, är helt kritvitt i ansiktet. Och då säger jag så här. Jag bara, jag bara du, du måste släppa på en helt. Äh, till honom. Alltså då börjar, det är panik, för jag, jag kan knappt andas. så och då släpper han på en helt. Och när han väl släpper på den och fortsätter raka. Då, det, då kommer jag allt blod upp i huvudet igen. Mm. Mm. Vad händer då då? Då börjar jag togsvetta. Alltså, det bara det vinner. Alltså... Jag vet, tänk inte när man bastar uh -huh. Fast typ så här gånger två Alltså det är helt dingsur mm. Han måste och, undra Han var på han trygg mot mig Så han säger så här: ja var du käkar till lunch så jag bara, nej det var att han här satt lite hårt kring halsen han, han fattar inte att jag sa det han bara, du får säga till var du käkar lunch För jag vill äta på samma ställe för dig För jag gillar stark mat så jag bara, Det var <skratt> väldigt långsamt. <här>, var du <skratt> käkar till <skratt> lunch Ja <skratt> <skratt> Nej det var helt, det var helt, det var nära döden upplevelse. upplevelse Sen är det lite jobbigt när man var själv också För jag fanns ju ingen här stans att rymma till Jag försökte byta smus och det bara dunkade i huvudet och, nej, usch. Ibland så kan jag ha svårt, eller svårt jag inte säga Men ibland så kan det vara tufft att hitta skillnaden med Den man vill vara och den man är Förstår ni mm. vad jag vill komma in nu? De drömmar man har och sånt. Och den man egentligen är idag. Har ni någon gång känt så här, att den är obalans någon gång? För det kan jag känna jävligt ofta. Det är för helvete så obalans <laughs> Men förstår du vad jag menar? Att, eh, att ibland så kan man nästan tycka att man spelar Division 1. Fast man kanske spelar Division 4. Mm. Mm. Du vill, vill vara där man eller, vill där Man vill tro sig att man spelar Division 1 Fast man spelar Division 4 ja, ja, men ja. Jag har inte att det han handlar om att tro sig Är Det en metafor nu, för Buffy spelar ju faktiskt I Division 4 på riktigt <skratt> ja mm. Men du, men, du menar kvar. alltså att du vill spela i ja, fotboll i division. Nej, nej, nej ja, Johan, det var en metafor Det var en metafor för mm. att ni att säga, Spela i en högre liga Ni vill ha, se ja. bättre ut Eller ha högre jobb Eller någonting sånt men, ja. det, det kanske blev lite fel För det handlar inte om det är inte så att jag speglar runt och tror att flamingo är, är flamingo i Las Vegas. Alltså, det är inte så jag menade. Jag menade bara att det kan vara svårt att hitta balansen. Precis, flamingo borde vara flamingo det i Las borde Vegas. Vara så. Och ni har svårt att äh, komma runt där, eller? Nej. Nej. Eller? nej, i alla fall inte. Jag menade mer att det kan vara svårt ibland att hitta balansen med den man är och den man vill vara. Alltså, mm. hitta, det, hitta att jag, jag bara är här idag Jag är inte i Las Vegas eller i Los Angeles idag Men min dröm är ju att vara i Los Angeles mm. Men idag så är jag i Södertälje alltså, Oavsett om jag vill det eller inte Alltså hitta den balansen Avståndet mellan Det ideala livet Och verkligheten mm. Det är för stort alltså Det glappet är för stort för att man ska vara tillfredsställd. Mer är balansen... för stort känner jag. Ja, men nu, nu, ja nu, not nu not not not vill du tänka lite. Då Ja okej, då tänker vi det. Det är på mig så... ja, Jag vet det var båda är pratar uh... med båda egentligen okay. men... Ja, men jag tänker vidare. Ni kommer säkert låta flummit där. Jag försöker <skratt> förklara men jag ska försöka få ut det ganska bra. Är att, alltså, att balansen mellan det är det är svåra. Att liksom idag så är jag här jag är, Och någonstans godkänna Eller känna att För just nu för tillfället så Är livet perfekt Att jag bor i Södertälje Jag jobbar med Astra Och jobbar på Flamingo Och med Sossarna Även fast inte det inte är mitt slutmål Och jag har mycket högre drömmar Så är det så här det ser ut idag Och mm. för tillfället så passar det jävligt bra i mitt liv Och hitta den balansen Och inte bli wild and crazy och egentligen. Det är ju att du inte ja, har... Ja, att du vill, att du vill, vill nå till den där drömplatsen? Eller där drömplatsen. Eller? LA. Ja. <laughs> men fysisk, det är inte bara en fysisk plats han vill nå. Nej. <laughs> eller hur? Nej, men det är det ju inte. <laughs> men vad är din dröm då? Uh, min dröm är att, uh, att förändra människors liv. Fan vad stort och så här brett. Det låter flummigt. Vad vidrigt sagt. <laughs> Nej, fast jag vill bli så här ihågkommen på något sätt. Alltså... Uh, jag vill att den dagen jag ligger på dödsbädden ska jag kunna känna så här, eller säga så här Ja men fan, så det där kommer man i alla fall komma ihåg mig för Vilka? Dina nära och kära? Eller pratar du är nationellt? Pratar du Nej, jag vill bara någonstans att man så här Jag vill inte bara vara den här killen som ligger på dödsbädden och känner så här För helvete, var, var det här mitt liv? Jag jobbade på det här jävla jobbet Jag åkte dit till den jävla fabriken Jag... Gjorde mitt jävla jobb och sen åkte jag till mitt hyfsade liv där och gjorde, det, Jag mår illa när jag tänker på det du, Men mm. känner du att det är där nu? Att liksom, om du, om, om du skulle liksom hamna på dödsbädden idag så skulle inte du vara fullt nöjd Nej, det, nej, nej, nej, nej, nej. det är ju jag idag, ens, det är ju lite ah, svårt Nej, nej, nej, jag är inte ens 20% procent. <laughs> jävlar jag, däremot så avundrar jag folk som så här, Det ska jag säga För det handlar inte om att jag så här, tycker att jag är bättre än någon För jag tycker det är så jävla Jag skulle själv vilja vara den här killen Som är så jävla nöjd med det här jobbet jag har Jag åker till mitt där, jag kollar på Let's Dance mm. varje fredag Och jag känner mig färdig, jag har, jag har lite pengar över Jag kan göra jag kan resa till Thailand varannat år Jag skulle ju vilja vara den killen mm. Men jag är vi är inte vi har faktiskt, Du och ju pratade om det i in, långt innan jag Att ja. ni båda känner ju typ så Att det skulle vara jätteskönt att ha det här jobbet man, har, man, har, man tog ett jobb när man var 20 Man jobbar på ja. Och är väldigt nöjd Man får in pengar, alltså stadig ström pengar ja, Man känner inte jättebra, man känner inte dåligt Man har inga stora ambitioner Egentligen på att bli chef eller något Eller Nej, typ att utbilda sig Och man trivs jävligt bra, man är duktig på det man gör Framförallt kanske Och så är det vore jävligt skönt att ha det så faktiskt Jag skulle ju jag skulle vilja ha det så det på något, alltså jag något sätt annan jag förstår vad ni menar. Du söker det mer, alltså. vi ja, jag söker hela tiden. Mm. Sen är jag lite rädd för mig själv att jag aldrig kommer bli nöjd. Det är en sak som kan stara ja. mig något så gröngälligt. För jag kan vara så här. Jag ska, jag ska, och det är så här små saker. Fan nu kommer jag använda mitt om aklighetspress om det bara för det Men det är en sån sak. Så för jag vill ha det kortet så när jag har det kortet så bara. Ja, fan, jag vill ha det svarta kortet så Jag vill ha ett det med ja. Då säger de nej inte med jag har det. Varför men inser det var, du inte att det det var är, du, du, är så, du är så långt ifrån det svarta att det liksom blir så här att det blir för jävligt Ja, fast den dagen jag ger upp det svarta, den dagen vet jag inte. Vad är det som är så, varför är det Nej, jag så vet viktigt då? Det var då? jävligt dåligt, var, det första, som en ja, det var det första som kom upp. Ja, men alltså. det var ändå det första som kom upp. Så det betyder att det finns <laughs> någonting Menar <där, eller> <laughs> så? Mm. Vad är det som är så, så viktigt med just att ha det där kortet då? Nej, men det symboliserar väl kanske lite... Framgång, Det är det väldigt skevt för att Jag tror inte att framgång handlar om eh... Men alltså, Är det viktigt att du symboliserar för dig själv Eller för andra Ja, nu var det jävligt dåligt att använda <laughs> det här kortet jag, jag, jag, jag, skulle kunna, jag skulle kunna säga något annat då. Men, eh... ja, men Det är en del i det i alla fall Det är ja, inte bara, förstår, det är inte nej, bara så, att du är inte bara ett kort Men det är en del i det att ha Det Det är jävligt intressant också För det ni är inne på för att Det kan också bli så är det, Vill du ha det jävla jävla yrket för mig själv, eller vill jag ha det för att jag ska kunna kunna skrävla om det på krogen? Så här, jag jobbar ju som uh, headphonesmäklare på Lundins Oils dotterbolag. Alltså, jag skulle så aldrig anställa en såsen. <laughs> um, nej, men um, vad, vad, är det, vad, är ideala, vad är det ideala livet? Beskriv liksom? alla komponenter. Plats, mm. uh, jobb Det är och, och nog. I alla fall för mig så är det nog från dag till dag. Alltså ena dagen så kan jag vill jag typ jobba på en oljeplattform i Oslo och bara vara så bortglömd. Och bara för andra dagen så vill jag upp i riksdagen. Eh, så, och det är ju verkligen... Det är ju ganska stor skillnad på att jobba på en oljeplattform och jobba på riksdagen. Så det är järligt, Det är verkligen från dag till dag. Jag vet inte. Det kanske har identitetskris att jag har... Eller identitetskris. Men, men nej, LA då? Det ingen, du nämnde inte jo, det alls. Det är ju det som är riktiga drömmen. Nu var jag. jag... Försöker, fan jag om, inte, om du, om jag du får välja där. liksom... Det, om kan jag, kan jag får välja. välja då? Jo, om jag får välja så vill jag både... Köra riksdagen och det här Och eller uh, Du vill kunna vara statsminister Bo i LA Skypa <laughs> Alla de här <laughs> Trollkala <Trollkansvittan. laughs> i Inte bara trollkala i Men man får någon olika form Och sen Nej men eller är Men sen tror inte jag Att LA kanske Jag vet inte om jag ska bli gammal i LA Du ska styra det. landet från LA Ja precis mm. men det är fan Du det är finns statsminister väl, i exil <laughs> Det finns för <laughs> politik i LA också Jaha men eh, Du ska bli guvernör där kanske Ja Kanske det Ja Arnold. Ja, mm. alltså, du är ju här höger du, du kan inte bli Nej, president där mot. Det, det är så svårt fast jag, är ju, jag, vill, jag har ju en strävan alltid av. att det kan bli bra också för att det får ju mig att gå upp på månaderna och det, det är, är bra. Bästa. För jag saknar ju en sån. Men du gör det. Då. Ja, jag har ju fan pinsamt dålig strävan just nu. Ja, men just nu, men det kan Nej, vara men en Jag har svårt att halva igång och ha ja, fast... en sån här en stor strävan. Jag kommer inte dit. Jag har ja, fast små, jag har små som... drömmar så men liksom... Jag tar absolut inte tag i dem. Jag är på det. Fast jag som känner det tycker ju nu att du sågar dig själv alldeles för hårt. Alltså, så ja, det är det ju, inte. Du, då känner du, det gör jag. Men jag tycker att ja, men jag har svårt att ta tag i mina drömmar. ja Vad har du för drömmar då? Jag har inga. <laughs> du är ju jävligt svårt att ta tag Nej, i. Nej, men jag har väl läsa alltså, så här små. Men det är ju också från dag till dag. Jag är mer en dagdrömmare än liksom... För jag kommer ju på för stunden till exempel. Som du nu sa nu, en barbieller till exempel. Jag skulle kunna tänka tänkt mig driva driva en som <laughs> ja. ja, men jag skulle kunna tänka mig att ha ett, så med ett litet så här barberarställe typ. Eh, som exempel, men det kommer jag aldrig att skaffa mig. Vad <laughs> är det inte skulle vara? vad är det som är så lockande i den tanken då? Atmosfären tror jag. Kring allting, jag tycker det är kul med skägg och hår så... Men blir inte så blir... Jag tycker det är kul med skägg ja, jag tycker det är skit kul med skägg Det är skägg. ju en jättebra ja, grundförutsättning för ja, ja. att jobba som barberar Men Jag eh, är inte risk att det blir så här, uh, Att det alltid blir lite som att du, det, blir, det föreställs mycket bättre i huvudet Sen när du väl får det Sen du står där i så den där barberasalongen Som du har hyrt för 20 000 i månaden, har ingen aning om hur det kostar uh -huh. Och så står du där Och så tänker du så här. Nej, det var inget kul. Jag tror inte. här, jag ger upp. Det är inget roligt med skägg. Nej, men så, jag kan bygga upp vardagen kring mig till kul, kan man ju säga också. Det så... är lite som vi var inne på förut, med att man ska göra. Alltså... Ja, men jag får, jag gör, har förmåga att få det roligare än vad det är. Jo, men många... Oftast liksom kring mig. Och ibland så har man ju den här tendensen att, åh, det här ska bli så himla kul. Man tänker någonting i förväg, och sen... Som till exempel när vi bygger när vi att spela fotboll mm. i, ute i Valla. Så är det, det är jättemånga på. Sen blir det så här att själva tanken av att spela fotboll är nästan roligare än när man ja, är där. Precis. För, att, för att det brukar dö ut efter ett tag. Folk mm. brukar droppa av. Mm. Det, det kanske är något universellt att alltså. Så finns, man har ju jättemånga drömmar så Det skulle vara kul att mm. kanske. Man tänker så här ja, det var kul att jobba som regissör, men mm. när man väl är där i verkligheten. Då kan ju, kanske inte har något jobb. Kanske få producera reklamfilm på eh, lokal TV, mm. det är inte så jävla kul. Man får, man får inte det här stora liksom, Hollywood Hollywoodkontraktet direkt. Nej. Men du tror att du skulle kunna genomf skulle du kunna genomföra den här idén då. Eller är det bara den här lilla roliga tanken på ja, att Ja, det, så... är, det är en liten dröm. Nej, men det är en tanke man skulle... Det är en ganska lätt genomförd, kan jag tänka mig. Men... Och du måste, det du måste ja, ju ha en utbildning. Utbilda, ja. ja, det måste man väl gå. Men det är väl inte så jävla svårt. Sen, det är det väl tre år, är Sen inte det på så frisör? Sen är också, jag har jag faktiskt kollat på utbildning som möbelsnickare. Ja, mhm. Mm du skulle också kunna tänka du mig det. är hela, ha... helt nya sidor som presenterar sig här. Ja, det ska ja, jag också. <laughs> Möbelnickare. <laughs> jag har hört röremockar och sånt förut. Ja, men mm -hmm. det är ju mer för cashen. Ja, nej, inte bara cashen. Jag känner att jag vill jobba mer med kroppen praktiskt. Ja, men lite så att. Lite jag... knägare. Lite knegare, <laughs> Lite snyggareaktivt. <laughs> ja, men precis. Men det... just möbelsnickare, då känner jag att det är ju bra om man har en fallenhet för det. Ja, men det har jag väl. Det vet inte jag om du har. Nej, jag har inte sett det snicka någonting. Nej, okej. Det är lite det är med det det. Det. Jag bara <laughs> säger att det kanske... Ska man bli framgångsrik i så kanske man ska alltså, Jag skulle till exempel... Jag, jag skulle göra sämst som frisör. För jag liksom är lite dålig på det. Ja, jag har ju nog närmare till möbelsnickare alltså, än till, till barberare. Men, jag ska och <laughs> <våga> klippa folk. <laughs> jag tycker det är lite äckligt också. Så ja okej. Okay. <laughs> man har ju hört om folk som typ... sa <laughs> ju för en minut att det är jävligt roligt med skägg och Ja, men det är ju kul, ja. Men alltså, vi har ju kunnat skapa någonting. In det är kan inte in det. Men, sen, det, men sen när man får in en gubbe som har typ så här lossna hårbotten. Jag vet inte, så är inte äckligt. Ja, det, det är liksom. kanske att sånt att kunde få ta början. En, ja, och sånt är inte så jävla roligt. Johan kommer in i så här latexhandskar och <laughs> ah, munskydd. <laughs> som översnickare är... Ja, lite av en dröm. Eller men det är mer av en hobby som man skulle kunna göra. också. Det är väldigt specifikt. Det är väldigt specifikt. Det är specifikt. Det är Varför görs möbel? Varför görs det Tänk dig lite så äntligen hemmaakt. Alltså förklaringarna att man kör hela konceptet. Att du typ kör en... Jag tänker mer. Ja, precis. Du ska jobba ute på möbelvaruhuset. Eller vad heter det i Taxinge? Nej, man gör egna möbler. Alltså typ... Ja, men de gör ju egna möbler. Från hyllor till... Ja, de gör De kör ut i Taxinge. aha de, mm. Då sitter de och har en, en, ett snickeri där mm. Och så bygger Precis. de sin egna Och det skulle du vi vilja göra Ja, ja häftigt, det är, häftigt. Alltså, det är väl det jag skulle kunna tänka mig Förena hobby med Hopp. Hobby med, Hopp. ja, lite jag tycker det är kul uh, Med uh, yrke Men där blir man ju man lite Alltså möbelsnicker blir man ju lite Som jag var inne på det här med att blir hkomm För det blir man ju H i hkommen ah. mm. uh, För att det kommer ju liksom Inte i all evighet men för väldigt lång tid Kommer ju ens hantverk leva kvar Mm så på så sätt är det klockrent att gå och hitta... Det skriver mycket till att du blir liksom en nationalklenod <skratt> genom, ditt, genom ditt möblesnitteri kanske. Men du kommer att bli hårkommen i familjen, eller hur? Ja, det kan man väl kunna mm. bli. För, där sitter, för det, det blir ändå. Där sitter farfar Johans... Soffa. Nu sitter vi i liksom gammal ja. farfar Johans soffa som han byggde en gång i tiden. 2014 på våren. Mm. 2014? Våren, ja. ja. Ja, jag tänkte nu mer han Ja, dog liksom. Aha, nej, nej, du det hoppas jag inte i alla fall. Ja, nej, men det... Är, men, och, och vad är det som hindrar? Alltså, är det, Du är kvar i comfort zone, alltså. Jag är väldigt lätt för att vara kvar i comfort zone. Mm, men som det är, som inte det är nej, ju inte ensam om. Nej, men jag är lite töntig i det nästan, kan man säga. Det är ju... Vad ska man säga? Jag är en... Man är inte rädd för att hoppa ur den. Eller kanske man är någonstans, men jag är för lat- för mm. att ta muren. Du har inte det här riktiga. Du kanske behöver förlora jobbet nästan. Precis. Jag tror att någon får sparka mig när ja. jag gör det. Liksom. Det är... de säger är Club. Det är inte när du först har förlorat allting. Du är fri att göra vad du vill. Det är så jävla sant. Mm. Jag, för jag tänker så här. Det kommer inte... Vi är ju alla lite närmare 30. Åh, mm. oh, säg inte så. Nej, ja, men det är så. Ja. Det, vi måste acceptera det bara. Ja. <laughs> Uff, vi fan, om... jävlar, jag det Jag, ser, jag tycker mm. vi döper om den här podden till män nära 30. <laughs> ja. Män som är nära 30, kanske. <laughs> kan vi ha en diskussion om det, eller hur? Ja. Jag, jag tycker det ska bli jättekul att bli 30. Så jag är ingen problem med det bli kul. Nu tar vi dig först. Då. <laughs> ja. Jag tänker att du kommer ju närmare 30. Ja. Jag har tänkt på det här också. Det kommer inte bli lättare mm. att hoppa av mm. Alltså, Nej, verkligen familj... inte. Det är, jag känner ju en viss tidspress mm. Det gör man ju alla, det alla i mm. den här åldern tror jag. Men jag tror att det inte blir av av den anledningen också att vad ska man säga jag är bra på det, det jag jobbar med nu. Mm. Alltså med att gaffla, prata och hålla låda liksom. Det är väl mm. min grej. Ja, och det är man väl bekväm så jag har ju nog, alltså, om jag skulle byta jobb så blir det i så fall någonting i samma genre för att jag är bekväm med det. Mm. inte kom Du har inte bortförarna. Liksom du har ju bara, du har ju i princip eh, två riktiga jobb har du haft egentligen. Men ja. dress man och och, och som det är du, jävla... du har varit liksom, eh, lojalitet mer för dig. Ja, jag visste lojalitet är det väl. Mm. Och det är ju väldigt ovanligt så det är en styrka om något alltså, så, det... så Jag tycker det är så himla ovanligt, ovanligt. ovanligt, ovanligt jag tror att lojaliteten av vår ålder byter jobb. Alltså mm. väldigt toff. gör om de det väl. Ja, ja, jag, alltså? jag har haft arbets... för många jobb nästan. Ja, och du jag har haft sjukt många jobb också. Men jag tror att det handlar mer om att du försöker hitta någonting i söker mer efter någonting vi inte riktigt har fått svar på, ja, tror jag, och hoppa runt på jobben. Mm. Medans, men jag tänker på de andra vännerna, vi behöver inte ta med dem. Nej, men, Nej jag, för sig. Att... jag har haft tre jobb, liksom. Och vi är ändå, han är ändå 28. Är sam liksom. Och är mm. samma bana också, det är eh kör... alltså han utbildar sig direkt kör ju liksom mm. också i princip samma. Han alltså han har ju ja, sin här samma han har haft samma linje <här> i alla fall. Uh, ja det är sant. Och kör höger i princip så länge ja jag kan minnas i alla fall åka. Eller? Ja, för motsats. Ja. <här> ja, det, det, det, kanske vet, är, alltså kanske är det du och jag som man. Uh, men uh, så det känner inte så du, jag tror att problemet är alltså att du, det, går lite för, det är lite för bekvämt, lite för bra på Junnels för att du ska ja, kunna göra Ja, men det, det blir väl, alltså man, så tror jag det blir för, för de flesta som har varit på ett jobb ett tag, att man, lär, alltså man kan alla rutiner. Men alltså liksom det, mm. Vardagen flyttar väl bara på. Precis. Men vi pratade samtidigt, jag pratade med min chef om det i, nu i helgen faktiskt. Att någonstans blir det ju, att jag, jag, man försöker, jag försöker utveckla mig själv. Mm. Lite som när man säljer, som du pratade också om, ja. Mattias att jag har ju mina fraser. Och då skämtade jag med honom att du måste ju vara så jävla less på att höra mina för man, att jag är ju less på att höra på hans. Alltså. Ja, men varför alla har ju sina liksom här, här standardgrejerna som man alltid ja, drar på automatik liksom mm. och vardagen går ju lite mycket på automatik. Att jag försöker ju förgylla den och inte använda de fraserna till exempel. Ehm mm. um. Ja. Nej men det blir, det blir, alltså det är så smågre. Jag, jag försöker få min vardag att inte bli så jävla enformig. Mm, det är bra. Men ofta så att jag på jobb framförallt fastnar när det blir att allting blir likadant. Då det är ofta så panik och byter jobb. Alltså när allting blir precis per automatik, mm -hmm. då får jag panik. Alltså då blir jag så här. Det är, då blir det så, allt blir så förutsägbart och så sjukt. Det var det som jag älskade mitt jobb som personassistent för där mm. var ju det var inte en dag som var den lik Alltså jag gick, kunde gå in till min brukare Måndag och var på ett sätt Så gick in till min brukare på tisdag morgon och Han var på ett helt annat sätt mm. uh, Och det är den, den Det vill jag hitta i något jobb Som jag inte har hittat än Och sen kunde du också bara skita i din brukare I tre dagar för att du jobbar på <skratt> en <Elman assistans. skratt> <skratt> Eller hur? <skratt> Nej, det där men person, är... vad du för drömmar? Vad har du ja, för drömmar? Drömmar om Gud. Oh. Mm. Jo, men dröm. man har ju alltid de här... Alltså, drömmen är väl att... Alltså, man har ju de här dagdrömmarna. Ja, men det har vi det. Ja. Mm. Så det skulle vara jättekul att vara typ så här skådespelare. Det skulle vara kul att kunna vara manusförfattare, regissör... Sådana liksom mer kreativa yrken ja, Problemet är bara att jag gillar Vad jag gillar är, med jobb Är den här, den här stabiliteten I anställningar ja. alltså, jag, har, jag har ju liksom jobbat för staten Då är det svårt att bli uppsagd liksom, Det är varstas ja, väldigt precis. sällan eh, Medan om du ska jobba I den kreativa yrken måste du kanske frilansa ja, så, så liksom. du, blir, ja. du går på kontrakt du går, och det är, nej, Jag gillar inte den typen av, av yrkesform men precis som du, Buffer Jag har Alltså Jag tror inte jag har liksom Jag har jobbat kanske Alltså jag tror jag har jobbat här, max ett år På ett jobb, här, mm, när jag har jag jobbat är ett bra. år du är det såhär, wow, länge har jag har jobbat <laughs> Och det handlar inte om bara för förtydliga Det handlar inte likt för dig Jag vet att du också får hur grymma i uh, heter det inte Men det är hur grymma, alltså, man sköter ju sig och gör ett jävligt bra jobb. Mm. Det är, folk vill ha kvar det. Men det är en själv som vi tittar på. För så är det vart alla jobb jag har. Mm, ja, jag, ja, har jag har tackat för mig. Alltså, så här, mm. ja, jag gör precis jag säger upp mig nu från mitt jobb här. Jag gör min sista jobb. Fredag eh, återvänder till mitt gamla jobb. Men vi söker. Eller jag tror att det handlar om att man inte riktigt. Man vill hitta det där jobbet som är. eller liksom Perfekta. Och det börjar liksom det börjar bli lite så här jag börjar tänka på det också. Det börjar bli lite sent. Äh, ja, så kände jag också. Ja, men men man det är är det. Inte, för när jag var 22, 23 då kunde jag hoppa runt, då hoppade jag runt väldigt mycket ja, när jag åkte in till Malmö och jobbade på cykeln där ja. och sådär. Då var inget problem. Men kom ihåg nu när jag skulle börja på psyket. då känner jag så här hur är liksom när jag insåg att jag skulle lämna polisen bara för vissa för tillfället. Nu mm. blev det så här det stod ja. till lite för första gången För annars brukar det vara kul att hitta någon ja, Nu ja, var det så här lite mer ja, nu, nu dras sig upp lite ur rötterna mm. Mm. Ja, det är Så uh, Jag tror att det handlar om att Man börjar inse att man börjar bli lite äldre Och det är dags att hitta stabiliteten Och det är för sent snart ja. Man kan inte komma in 30 Eller man kan alltid mm, Men det är liksom klart. så här, mm, ja. Det börjar bli lite Det, det börjar bli dags Att bestämma sig vad man ska hitta på med ja, sitt liv och det är så det är så sånne, precis det, och det är det som är det svåra Och det kan få mig att få panik också Av att jag måste, nu, nu är det alltså att hitta på nu måste, jag, jag måste, jag måste det är, jag måste det bara, panikartat ja. Men det är inte jag tycker För mig inte det riktigt alltså Jag är inte orolig att rent biologiskt bli 30 Utan det är Nej. mer vad man ska hitta på alltså Jag är inte orolig för att bli äldre Bara att jag vill veta, jag vill hitta svaret på Vad jag ska jag göra Men Johan, nu pratade om att du skulle Testa de här nya fraserna Om du verkligen ska när man verkligen ska testa sig själv det är när man ska göra de här svåra utmaningarna som man inte gillar ja. det egentligen så ska du ju liksom första steget söka kanske någon slags högskola där du får snickra ja. kanske söka men, ta ja. du, kan, du kan ju ta tjänstledning du kan ju ta eh, jag vill ta tjänstledning i sex månader eller ett år eller vad ni kan komma överens om jag mm. gjorde Johan gjorde här för att säga att det var tre år sedan, eh, vi sökte in till eh, G MU-utbildning heter så Grundmilitärsk utbildning mm. De dissade oss, eller mig dissade dem Nej, det Jag skrev aldrig Det gjorde <här> <här> du <kan här> jag inte Jag fick inte det där Och få veta det här tre år efter Vad <här> hade <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> du kommit in Jo, du skickade in Du skickade in, in mycket tidigare Vad jag gjorde jag vet inte på att du skulle försvara sen Tänkte jag att jag skickar Men <laughs> kom in i Boden Och Johan Ja jag kom in i Katrineholm Nej mm, <hör> mm, <hör> <hör> ja, jag skiter i Johan kommer snart Nej men det var ingen stress Du skickade in i ganska så omgående Jag har lite svårt att få tummen arsles Jag fortfarande är fortfarande väldigt sugen på göra klart kan man väl säga, men det är för dåligt, på tog för dåligt betalt för att det ska vara intressant. Precis, nu kommer de här variablerna. De, de spelar, de spelar inte in, in när man var 22-23, då spelar nej. det in. Nej, det där är också, det är ju självklart spelar det in. Eller spelar en stor Ja, självklart. men Nej, där är man nej, jag vet inte. Jag, vet inte om jag, jag kan inte se mig själv växa upp någon, det är det som är lite läskigt. Jag kan inte se mig själv... Det är väl ingen far, det är väl ingen negativt? Alltså jag kan inte se mig själv såhär bajsa med öppen dörr och ha, ha inte det på, inte med öppen dörr? Nej men inte det är måttstocken på att bli vuxen <laughs> jag, fan, havai, så här jag tycker patches. att det är snarare ett tecken på att man är barn när man bajsar en öppen dörr jag tycker, ja, Det är, du, det är, när man det är frihet litar. att skita med öppen dörr Jag tycker det är, Det känns lite öppnare Ja <laughs> Ja, det spökade igen på flamman. Jag skulle ju berätta det här. Jag glömde bort det i början. Yes! Ja, Johan var ju han som låg bakom det. Mm, det är faktiskt min första spökupplevelse, tror jag. Ja, fast du uppviglar det, liksom. ja, ja, kanske. Det... det vet vi inte. Jo. Vi försökte var... du ta kontakt med honom som så här du sa att du skulle göra, göra. Så här, exakt, så här var det? Exakt så här var det. Nu ska jag berätta, för det mm. var så jävla läskigt. Mm. Det börjar med att jag, vi skulle göra ordning i garderob i fredags på Flamingo. Jag hade med Johan, för vi var lite sent ute. Eh, Gardroben, den kör vi liksom upp på vinden. Och vinden är ju där vart allt, det spökar som mest här på flamman är på vinden. Men sen spökar det mm. överallt, men där är det absolut som värst. Det är faktiskt rätt äckligt där uppe. Det är... Sjukt äckligt där uppe. Ja, det ser förfallet ut. Så vi går upp dit och letar efter grejerna. Det enda jag säger, vi är två, det är jag och Johan och två till. Eh, vi går runt och lyser med ficklampar, för det är ju helt kolsvart där inne. Det enda jag säger till Johan är som vanligt så här, Rör ingenting när vi är ute. Det är som åker på spännande. Så i alla fall, vi går runt där. Och vad tror du Johan gör? Det, man man säger, det är som ett barn Johan hoppar inte. Det skulle jag inte ha sagt, det var ingenting Jag skulle inte ha sagt att det var ingenting Så det slutade med att Johan tar upp en stor såg Från typ så här, 1890 Och börjar såhär Och leka med den typ så. Här. <laughs> och redan där så säger jag såhär Ja, ah, nej nu kommer det spöka ikväll Alltså jag vet ja. att det kommer spöka ikväll äh. De flesta trodde inte mig De flesta var lite så halvskeptiska Det är faktiskt här, två skeptiker Jag bland annat och den andra killen mm. Men nu, det heter han Uh, ja. Också som skeptisk ni var, sina två nej, Det var bara sen. ni på vinden Nej ja, ja, det var två till Så ska... Johan leker med hela här 1800 tals 1800-talssågen Som är sjukt läskig uh, Inte med men vi går ner, vi hittar sen. Vi går ner och sätter upp garderoben uh, Allting flyter på Uh, han, en kille som bar som jobbade. Han säger att det är lite läskigt. Han, säger, han påstår att det var en toa som hade stängt som han hade öppet och det är helt omedelbart det är vinddrag. Mm. Jag förstod direkt. Jag bara, det kommer. Jag kommer, det kommer bli en helvetesnatt. Det visste jag. Uh, men han var, mitt, han var lite mer säker. Men mer. lampan också. Har uh, du det jag, jag liksom jag... hänga och dingla när jävla kristallkronan Ja börjat? Uh, jag, kommer, jag kommer, till det. Uh, så, uh, det är helt, helt till mig. Så, hade han, så, hade, så senare på kvällen så gick han, han gick på toa uh, samma toaletter som var stängd stängda. Så han har stått där och kissat antar jag Så hör han någon som kommer Så han, han bara, hallå, skriker, vem det är Ropar efter vem det är Ingen som, ingen som svarar Han sticker ut huvudet Då börjar vi ha en stor kristallaktig lampa Den börjar gunga och börjar slå i varandra Som att det är någon som liksom Det handlar inte om att det kan ha blåst lite Eller att det är någon som har slagit till den, så den börjar, Och då kommer han ner, han är helt förstörd när han kommer ner Mm. Och jag hade lite jobb För jag stod i baren Så jag, bara, fan, jag började ha lite typ att fixa med och han var helt och livrädd. Inte mer med det, när vi ska stänga Och faktiskt det, det som hör till det är faktiskt att alla som var här var här nere ja det var ja, faktiskt ja. ingen som hade upp, upp Fast Det började redan innan jag, det, det var bland annat Åke som var DJ Och Johan och två till Var på överordning Jag gick ner för att hämta kassan för jag skulle räkna kassan då hör jag hur det låter, så? här. det slår i golvet. Alltså som att, som att fyra pers står och hoppar så här. Du, du, du, du. Jag bara fan, vad håller de på med? Jag visste ju att några hade druckit alkohol som var där uppe. Men de flesta var nyktra så jag bara fan, vad håller de på och hoppar för? Eh, och det låter jättetydligt som om någon står och hoppar i golvet. Så jag kommer upp såhär, jag, jag blir lite sur för klockan är den är närmare tre. Och står och hoppar och håller på och härja. Då sitter alla fyra sitter helt coolt, Så det är liksom ingen som hoppar så här. Så jag vet att jag sa så, vad håller ni på men Sen kommer jag på mig själv. Jag bara, det är ju spöket som hon är på. <skratt> uh, och jag fattade det redan då. Uh, men jag, jag svalde det själv. För jag var tvungen att gå in själv i mörkret och låsa, låsa dörren. Sen kommer det absolut läskigt. Jag har ner allting. Allt är stängt för damm. Vi ska precis gå ut. Uh, då hör jag. så här, Tre, fyra, fem hårda. Likadana. Det låter som någon hoppar så här. Uh, slag. Uh, och jag bara, Och hörde det där? säger jag. Som tu, Johan hörde det. Så det var så mm, skönt att jag det. fick... Jag tittade upp på Buffery direkt. Och han, liksom, vi vi möttes vi mötte i blickarna. För jag så... var så här... Hörde du det där? För jag hörde det. Ja. Uh, mm. Det var så, uh, det men... läskiga var... Eller det är lite häftigt. Johan bara, Jag går upp. Jag bara... Men går inte upp och håll på. Jag bad Det är ingenting. Bara, men jag går upp. Så Johan gick faktiskt upp. Mm. I, uh, upp i Men mörkret. jag var inte upp käften när jag gick, när jag gick där. Jag kan säga det var lite match såg gå upp med kanske när jag var där uppe så hade, hade någon skrämt mig där uppe så hade jag skit i knäcken så det var det var ingenting men jag gick med väldigt så här jag på tårna kan jag säga. Nej så det var det var sjukt läskigt så det kommer väl antagligen mer att berätta för nu har nu Johan har ju dragit igång där. Det är väl så att prata med väggarna igen och säga att de får ta det lugnt. Det tror jag det Ja, men han berättade ju förra gången. Han berättade ju det på spötskål. jag vet. Låt kunan säger det, Jag tror att de kommer att tolerera en, en ursäkt från dig. Nej, det är det är den ursäkten kommer aldrig att komma. Jag kommer Jaha. aldrig ställa mig mot en vägg och säga kär någon, ta det lite lugnt. Fast du, eh, men då riskerar du alltså att göra liksom flamman till en, en krigszon. Kri ja. är det du som ligger bakom det. Du är ju själva drabbas ju inte, Johan. Nej, för gör det är Nej, så som som jag jag alltså. ingenting. Så... Det var, det, var ju, det var inte så vänskapligt, kanske. Nej. Tror du skull. Tror du att de vet om att jag och Johan är goda vänner? Att de liksom, det tror de, jag väl de, att de, om de, de, de, de existerar. Mig, de skadar mig för att komma åt Johan. <laughs> <laughs> <laughs> Ta dig i gisslan. De ser, de, ser, de, ser, de ser mig lida så vet de att Johan kommer att bli ledsen också. Mm. Fast känner de Johan så vet de att han inte bryr sig. <laughs> Nej. Så det Han var saknar lite empati. Hur... Okej, okay, äh, mm. det var intressant att höra. Mm. Det finns säkert Logiska förklaringar till det till det, det tror jag de det var, för, det var för hårda smällar alltså, ja, var... Okej, okay. ja, ja, jag säger bara att ja. Man kan inte uppsluta mm. Mm. Vad händer till nästa vecka? Vad händer vad, tills nästa gång vi ses? Har vi några Revisionerna nära planen? Nej, ska på begravning Nej, det är tråkigt, det är aldrig roligt Nej, det är det väl inte. Men jag har faktiskt... Det, det är sjukt att jag faktiskt har tänkt att leta guldkon i en begravning. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Det är konstigt. Jo, det är sjukt. Alltså, det, är sjukt. Jo, det är väl klart att jag kommer att liksom surrig och sådär också, men... Jag har bara varit på en begravning innan och då har jag har varit så jävla liten, så det blir lite ny upplevelse. Fast jag vet inte så, nu jag tror inte att man går in med att man ska hitta guldkorn. Jag tror att det är svårt att hitta guldkorn. Nej, gul, drömmen, ja, alltså, guldkorn är, var väl kanske ett fel felordval. Det, det är så deppigt som det är. Ja. Det är så sorgligt och tragiskt så jag tror inte att... Men jag undrar liksom, om vi kommer om jag kommer kan få säga se så här, typ som prästen har när vi var på dop senast nej vi ja. När pressen hade sådana mega sänger på sig, typ om man kommer hitta sådana saker. Ja. Ja. Det är sånt jag, har jag tror inte att, att man reflekterar över det i ett på en begravning. Jag var ju livrädd när jag var så här tio, att jag skulle få ett skrattanfall i, på en begravning. Det var min särre, jag skulle på min första Men man är inte ens i närheten att få ett skrattanfall på mig en begravning. Alltså, det, det. Det, det finns inte en tillströmmelse till att få det. Det fick vi på dopet, det var kul Nej, du fick det på dopet nej, du fick det också Jag skrattade åt att du skrattade när det var fel tillfälle att skratta Ja, det var inte bara jag som skrattade Det var ju fler som skrattade ja. Det var jävligt jag... roligt Ja, fast vi var verkligen bad boys på den på det dopet. Ja, längst Man bak i kyrkan, kyrkan och och. <laughs> Skitcoola ni Nej. förstörde ju kanske ett dop då, ah, det är inte så kul det är... Johan, jag har skattat Johan Nej, det var... är inte bara jag Vi var ju fyra, fem som, ah, som förstörde väl. dopet Nej, Och vi skattade ju inte jävligt högt ett, ah. ett tecken ah. på att när man blir vuxen Det är att man börjar bry sig om Hur andra uppfattar sina <laughs> handlingar Hur andra skulle känna Hur, hur man själv beter sig mm. det, är ett, det är faktiskt ett tecken på När man blir vuxen jag fick faktiskt höra här om Dan och min chef. Ja, du har mognat. Jag, bara, nej. jag är den sista som har det här mm. var... med Vad menar han med det? det, det. Övermognat. det mognat. Han är ja, ja, du, du håller inte med, men du förstod inte vad han menar. Mm, nej, ja, jo, det var klart att du håller med till viss del. Kanske. Men vad, men vad menar han? Du har eh, mognat. Jag mognar som person, tycker han. Okej, okay. men du frågar inte varför. Eller var det en syfte på liksom. Nej, jag tyckte det var ett jobbigt så därifrån. Okej, okay, precis. bra sätt att motbevisa honom för övrigt. Persson, vad händer till nästa gång vi ses? När ska vi ses nästa gång? Ja, okay. Det är frågan jag alltid ställer i så efter fall. Efter helgen då? Efter helgen. Efter, vad händer då? Eh, vad händer till helgen? efter efter helgen. Sverige Österreich. Ja, det är en viktig vecka för oss mm. eller för ja. hela landet. För hela landet. Ja, precis. Vad tror du utgången blir? Jag tror tyvärr att det kan bli nej, kryss nej, nej. Nej, mot Österrike nej. och torsk mot Tyskland. Att det inte blir någon play plats tyvärr. Jag tror, jag, tror att vi, jag tror att vi kommer vinna. Jag brukar vara pessimistisk, men jag tror att vi kommer slå Österrike hemma. Jag tror det. det tror jag. De är inte rent FSC, det inte så bra. Men nej. Abba, vad heter de? Inte han, ah, han brutalt. Och Weyman, han är också bra. Men uh, Jo, precis, de är bra. Men de har ingen sakna bredden, tycker jag. Uh, mm. Och de har inget jättebra försvar heller. Och har inte Sverige förvisar heller. Men uh, nej, jag tror vi tar det. Och sen, men om och och Sverige vinner tors. mot Österrike. så är, är, är vi klara för playoff. Klara för playoff. Mm. Och sen torskar vi i mot Tyskland, men det spelar det så inte så men Och sen så kommer vi. I Island. I... Kom igen nu, det är Sen torskar sen. vi i playoff, du är. Nej, tänker vi få Island i playoff. Ja. Då måste vi vinna. Ja, mot Lasse. Lasse, Snacka om så här... Om, om Island vinner och går till VM istället för Sverige, snakkar man så här. Sinker ja, Verkligen för laget. Ja, det vore unna under honom mm. Nej, men det händer inte så mycket mm. annars. Jag är min sista mm. dag på fredag. Ja. Hur känns det? Då? Är det känns det du som trött så? Som... Men uh, ja, nej, det känns uh, VM-mordet. Det är tråkigt ja, jag att lämna det. personer som, uh, man, trivs som man trivs med. Alltså ja. bra. Mm. Ja, det förstår jag. Det är som det är. Så, det är så. Johan då? Men det blir inte så jävla mycket Det blir ingen smörgåstårta på Jonas Nej Det kanske blir fika på flera dagar brukar det bli ja, det. Men jag äter aldrig upp det. Eller jag äter aldrig så det... En mysig liten detalj så där, som På tal om comfort zone ja. mm. Det vill inte du lämna Fika på fredagar, fika på fredagar. Mm. Det blir konstigt om man inte Att min värld liksom rasar Om det inte blir fika ja, på fredagar <laughs> Men tänk dig på möbelsnickeriet då då, kan du, då får du fika bröd varje dag Det är lite ja. mer knega jobb ja, det, mm. det. det är så kaffe i termos Hävlar tjocka och... skulle det bli då, vad händer för dig? Jag, eh, faktiskt så är det lite mellanvecka eh, Så det är inte, jag har ingen politik i Någonting den här veckan eh, Så är det rätt lugnt Jag ska upp till stan Så ska, måste jag komma in till Johan och köpa lite kläder Mm. Det Vi går också. nu nämligen, vi går direkt efter jobbet Ja, jag önskar att ja, jag kan följa med ett tag ja. Jag kan följa med en, jag kan följa med en halvtimme en timme, För jag äh... börjar nämligen sälja av dina grejer Åh, uh fina -huh. grejer också Ja, jag har liksom såhär typ inom parentes bokat några grejer Ja, det, det. hade du inte göra Ja, men det är de har jag har redan kränkt, så det, det. Men, jag måste beställa typ saker då. Sen nästa vecka, Så då är det en rolig vecka. Men det kommer säkert bli till nästa podd. Så jag kan, men jag kan för vad, smak. Det är en höstkampanj med Socialdemokraterna. Punk, <laughs> men lyssna nu. Det här är ett tal om guld. Cool, ja. Då får vi ett mejl. Eh, vi måste göra två uppdrag. Och uppdragen är antingen att knacka dörr i lite olika villområden. Alternativt också eller alternativt det ska. Sen ska du stå på centralen, Så Stockholm Centralstation, men annars plockar 6 och 8 på morgonen och delar ut flygblad. Vad måste jag göra? Där snackar vi. In vilken vilken väljer du? Jag valde faktiskt en av varje. Jag tror de säger nej. <här> men, en... <här> vi ses nästa vecka då. <här> <här> nej men jag vill låta intressant. Ja. Men, jag, men de är väl vara med och liksom... Vi måste, vi måste... måste åka och titta på. Vi måste åka titta, vi får observera. Men vi, väl, vi, vill inte, vi ska inte förknippas med partiet. Nej, det ska vi verkligen inte. Men partiet stå, äh, ja. jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till att dela ut Ska man vara den här aggressiva situationen Stockholm? Eller ska man liksom bara stå passivt om... om jag om tycker det är inte att situationen Stockholms är så aggressivt. De jo, står ju oftast bara där med de här. Tycker och så bara, ja nej Jag har yeah. varit med om en bekant till oss som så här, Han bara, jag har inga pengar Han bara, du har en telefon va? Han bara, ja, du kan betala med telefonen basten han, han fick köpa en situation i Stockholm med, med ja men det är ju dåligt Men jag alltså, varje, jag träffar eller jag ser ju dem varje dag Nästan när man jobbar upp i Stockholm Då står ja. de på en Det är ja. min upplevelse ja, Du åker ut för en, de... en, någon som var lite grinig kanske Ja, han är en bra säljare. Ja, vad fan, mm. de, får väl, de får ju prov på ju, ja, precis, på det, ja. precis får ju på det. Vad kostar en situation 40 kronor om jag inte missminner mig va? Vad står det i den då? Det är, det är reportage, det är alltså, som en mm. magasin, alltså. senaste modet för hemma <laughs> <laughs> mycket, yes. hå mycket hål i insen och uh, slitna yllerockar. Tips för uh, oj. är här ska jag svara. Vad, vad gör står det nu? Vad står det? I podden. Men jag vet inte vad jag för nummer är. Snabbast. Nej, men jag tror att det, eh... Ja, det är Marcus. Hallå. Jag Hallå. Hej. Johan. Du har inget fel om du inte söker Johan Englund. Mm. Nej, okej, okay, tack. Hej. Skjutade <laughs> det, <där>, det vart? <laughs> men det var ju soke. Så nu ska vi inte gå in på det, men så ni i debatten. Ja. Fan vad Jimmy som får skit alltså. Nej, men han, nej, det jag. Såg, jag svara. såg bara den mellan Lövgren och Langfelt. Lite grann. Lövgren, Lövgren. Ja, men alltså, ja, det var inte hela partiledar debatten du såg. Nej, okej okay, då. är alla partierna. Alla alla Det, är så med alla det. Alla det var han är lite, jag skrattade faktiskt till för första gången Han har ju sjuka värderingar Men han var någon gång när alla partier attackerade honom Typ samtidigt, och sa han så här: Ja, men allt är mitt fel Det var lite, han tog, det bara han, tog, lite han tog på sig, allt ja, ja, ja, ja. Ja, Allt är mitt fel Det var, det var så skönt äh, men det... Jag tror tyvärr att Mitt sociala har blöd Men jag tror att han, de kommer fan, De kommer gå långt alltså, De kommer östra mm. ja, de, alltså alla, Man brukar säga att ungefär alla länder har uh, ungefär 10-15% procent så där, som skulle kunna tänka sig att rösta på de här. Mm. De lite mer typen den typen av partier, lite mer uh, radikala. Ja, uh, jag skulle inte kalla dem så himla radikala. Men de är väl uh, ja, lite mer så. Uh, så de, de hamnar väl på 15 kanske, mm. de kommer inte att vara Det... så mycket mer. Nej, jag inte. hade faktiskt en diskussion med en random person att eh, det är inte många som har som röstar på dem som har läst deras partiprogram. Tror inte jag. I och för sig är kanske inte så många som Nej, har läst. jag tror de, det är, är mycket så. Så. Många många andra som heller. Nej, det är sant. Jag tror folk i allmänhet är då, lite dåliga på att läsa partiprogrammen. Vi ja. ja. liksom. uppmanar folk till att göra det. Slut Nej, den. jag gör inte det. Sitt heller hemma och spela FIFA och, och GTA och, och ja. skit i allting. Skit i samhället. Skit i urstyrs. Fakta polis. Och sen, och, sen, och, sen, och sen när ni blir arga så skyller på invandrare då, så kan ni rösta på SD. Så, <laughs> så, så har ni Johan Englund! Mm. Ska vi tacka för oss? Ja. Tack så mycket för tack, att ni har lyssnat. Uh, tack, er... <laughs> tack för att ni har lyssnat. Vi ses nästa vecka. Efter. Johan, bring Hej äh då.